і виявив, що всі вони якісь піднесені, гарні, привабливі, молоді, і ти коло них теж стаєш молодим-молодим, легшим, щасливим. Тобі теж передається чистота цих людей, їхнє здоров'я, сила, повнота життя, мову достиглому червонобокому яблуці. День був політньому теплий, жінки вирядилися у все легке, летюче, Чоловіки були в безрукавках, у модних сорочках сафарі. Здається, тільки твердохліб всунувся між цю розвеселену юрбу в чиновницькому костюмі й у галстуці. Та він не стиг відчути своєї невідповідності загальному настрою, бо побачив Наталку. Знову була в легенькому платтячку без рукавів. Ішла ніби скрадаючись, майже не наступала на кам'яні плити підтанцювала в повітрі, помагала собі в тім летючим танці руками всією постаттю йшла ніби втілення недосяжної чистоти і первозданності. Твердохлібові стало страшно наближатись до цієї летючої істоти, підходити до неї, брати за руку, говорити недоречні, непотрібні слова. Коли б міг мати певність, що Наталка його не помітила, Кинувся б кудись у бік, за стінами води, втікав світ за очі. Та надто помітний був у своїй незграбності. В смішному для цієї погоди костюмі. Не сховайся, не втечеш. Та й скільки можна втікати? Наталка вже побачила твердо хліба і засміялася здалеку. Махнула рукою, попрямувала до нього. І шла, мов би, трізь людей. Для неї не існувало перепон, перед нею розступалося все живе і неживе. Усувалося з дороги добровільно, охоче, з радістю, мабуть сподіваючись від дівчини радості ще більшої. Невже таке щастя для нього і тільки для нього? Здрастуйте, сказала вона, морщачи чи носик. У вас вигляд нічого, клопоти позаду. Ну, мої клопоти, вони завжди попереду. «Давайте про них не говорити». «А як у вас з часом? Ми можемо трохи походити?» Він з деяким острахом глянув до «Багато людей? А я звикла на імпульсі. Без людей якось і не живеш?» «Чи, може, вам хочеться втекти?» «Ні-ні», – злякався твердо хліб. «То було таке, не повториться. Я винен перед вами». Ну яка там вина?» «От у мене був чоловік-спортсмен». Чемпіон олімпійських ігор з веслування. От той й тікав на тренування гидів удень і вночі. Байдарка, уявляєте? Нічого не якась шкаралупка, А він здоровила майже двометрової. 98 кілограмів ваги. Я не могла дивитись на ту байдарку. Перекине ці... Той що? Восени на матвіївській літоці ганяли вони туди-сіді свої шкаролубки. Його байдарка брик, він у воду, махнув двічі рукою і нема. Хлопці думали, жартує. А в нього серце зійшлось від холодної води, і він на дно каменем. Твердо хліб, гладен був застогнатий. І по телефону, і при зустрічах, чоловіки, чоловіки, чоловіки. Слухайте, Наталю, є, звичайно, ніякого права на вас, але ж маєте жалість. Ви мені пускаєте туману очі цими страшними розповідями. Ви можете взяти мене під руку? То мене наче в суді, у вас м'яка рука. Будьте вдячним, я хочу вас розвеселити. Добрі веселищі, щоразу новий чоловік і щоразу інша смерть. То повісився, то розбився, то втопився. Ще не розказала про того, що згорів, і е, того, який отруївся. І досить-досить, е, ви мені пробачите. Але скільки вам років? Стільки, скільки є, хіба вам не однаково? Хіба ви не звикли до жахів і до того, що вам ніколи не кажуть правди? Це на початку, кінчається завжди правдою. Ну то й у мене може так закінчитися. А тепер ходімо кудись, разом тут не подобається. Куди ми підемо? Я не знаю, розбився твердий хліб. Ви могли б запросити мене в кафе, в ресторан, на танці, в кіно, я там знаю. Ви любите танці? Не люблю. «А що ж ви любите?» «Просто ходити по вулицях і думати. От ви були на Андріївському узвозі?» «Спитайте, де я не була. Я ж киянка з діда-прадіда». «Киянка? Живе в гостинці?» Мої твердо хліб нарешті перейнявся її грайливістю, чи то навмисною, а чи справжньою. Він рішуче повів її у виліт вулиці Паризької комуни. «Коли так...» то ми підемо туди, де трудилися ваші предки. Немає сумніву, що саме ваш предок тягав волами дуби при Ярославі для городень у Валах і жив коло Боярського двору на нинішній Стрілецькій. А тоді на згарищі біля Орди Батия інший ваш предок поставив уже цілий двір, в якому мав притулок і купець-іноземець при Литві, і міщани при польських воєводах, і козак за хмеля – і священни служителі і стрільці сацаря Петра І, і ремісники у XVIII столітті, і робітник з арсеналу. Дерево і глина – ось і все, що значили ваш рід і ряди поколінь на тому самому місці, де тепер уже і каменю, з якого будували барикади арсенальці, не побачиш, а тільки скло, бетон, заліза, і ваші шкарубкі пальчики – на яких не захищають навіть дитячі соски, які ви надягаєте на них під час роботи? Ага ви помітили соски. Це така охорона праці. Самі вигадуємо. Я спостережливий, це мій фах. Не вже спостережливий. А що я киянка? Хто ж ви? Киянка от з правіку. Хвилі навал на місто, напади, наїзди, загарбання, руйнування пожежі, нищення. І за все розплачуються жінки. Чоловіки або вбить, або відступають. Жінки завжди лишаються. Гірка кров на шесть у жилах киянок. І в мене гірка кров. А коли я скажу, що ніяка не киянка,